Невже ти про це не чув? Ні, не чув. Це я винна. Мала б тобі розказати. Вони його боялися. Костя виявився невиправним. В таборі дружив із дисидентами і бандерівцями. Ти ж, мабуть, це знаєш. Звичайно, знаю. А чого ж ти так довго мовчала? Якось до слова не прийшлося. Вибач. Я також вибачуся перед читачем за цю скорботну вставку, що несподівано з'явилася на початку жовтня 1995 року. Догадую, що мовчала Раїса про смерть кості, знала, що це буде для мене великим потрясінням, оберігала мій спокій. Даремно, Люба, даремно. Ми не можемо вберегтися ні від життя, ні від смерті. І ще пригадую, як Костя мене застерігав. Ви, Миколу Даниловичу, не відразу друзі обирайте. Раніше до людей придивіться. Серед дисидентів труться продажні душі, таких у нас називають суками. Знаю, засміявся я, сьогодні це словечко у всьому світі відоме Тут, мабуть, пора розповісти про наш концтабір трохи ширше Про його специфіку та контингент ув'язнених Я вже згадував, що це був табір суворого режиму Де утримувалися так звані особливо небезпечні державні злочинці До таких належали ті то в роки війни або служив у німецькій поліції, або воював у складі Української повстанської армії, спершу проти німців, а відтак проти каральних загонів НКВС. Були такі самі і з Прибалтів, лісові брати. Це переважна більшість в'язнів нашого табору. більшого то були люди мого віку, котрих у роки війни я вважав своїми ворогами. Окрім військових злочинців, так їх називало табірне начальство, Траплялися шпигуни та ще ті, хто намагався перейти державний кордон або перелетіти його, викравши літак. Загальне число в'язнів у нашому таборі на той час не перевершувало сотні, хоч приміщень було не менше, ніж на тисячу. Одні позвільнялися, відбувши в таборах по 25 років, інші відійшли на той світ. Політиків, як нас називали, налічувалося від 10 до 15 осіб. В СРСР таких таборів було чотири – один у Мордовії і три на Уралі. Чисельність в'язнів і там приблизно така ж сама. Окрім цих чотирьох був іще п'ятий – табір особливо суворого режиму, де в'язні по 10 років утримувалися в камерах. Здебільшого то були політичні, засуджені вдруге, як, скажімо, мій посправник Олекса Тихий. Отже, нас, політв'язнів, у 70-ті роки було порівняно небагато. «Десь не більш як сотні. Як правило, ми добре знали один одного. А коли й не були знайомі особисто, як, скажімо, ми зі Стусом, то мали непогане уявлення про діяльність колеги, його справу та характер. Зона числом 19 виготовляла дерев'яні корпуси для ходихів. Виявляється, ці допотопні годинники все ще мали попит на просторах Росії». Одні в'язні розпилювали колоди, інші висушували їх у парових сушилках, а більшість працювала в цехах, де вироблялися корпуси. Тисячі, сотні тисяч корпусів. Мене виводили в робочу зону, аби прилаштувати на якесь місце. Моя третя група інвалідності вважалася робочою, але ж робочою за моїм фахом, письменницьким. А тут мене посилали тягати величезні колоди, або відкидати гори снігу з табірної залізниці найважче було вирубувати на залізниці лід, який дав лом і лягав на дерев'яній лаві в роздягалці. Приміщень було багато, мене довгенько шукали наглядачі і дошкульно шпетили. Але я на це не зважав, адже ж я й справді не міг виконувати тяжкої праці. Начальник табору хотів кинути мене в карцер за відмову від роботи, але йому не дозволили це зробити. Я вже писав, що саме мене захищало. На жаль, не фронтова інвалідність. Вірші писав усюди І на роботі, і десь у роздягалці під смертючим від поту бушлатами Мій друг Михайло Хейфець пробував прикладати їх на російську мову Це була не людина, а ходяча енциклопедія Особливо з гуманітарних питань Його арештували і засудили до 4 років ув'язнення за те Що він зібрав поезії Йосифа Бродського і написав до них передмову Це власне ті самі поезії, за які згодом Бродський отримав Нобелівську премію «Я чекав на побачення з Раїсою. Воно належало мені одразу ж після прибуття в табір. Таке існувало правило. Вірші у мене нагромадилося багато. Я хотів передати їх на волю. Усе, що я писав, у мене відібрали наглядачі і складали в моєму речовому мішку, котрий зберігався десь поза зоною. Але з кожного вірша я встигав зробити копію». Мікрописом на цигарковому папері. Писав із двох боків, це утруднювало Раїсі розшифрування, але вона, слава Богу, не зробила жодної помилки.